He to guards the image of David Thus, in our life, we re Installed three different phrases of Jesus, which can do doors Firstly, the human intelligence of thousands of air 11 hours Inna Ibrahima kana ummetan ta'nitan lillahi khani'tan walam yakum ilal mushrikeen Ibrahima uistinubiju kawa ummet wa kuran Allah čiste vjeri in iedrugia pridrujiva wa Allah uzishan ierak kawa Inna allazhinahum min khashyati rabbihim musfikoon wallazhinahum bi ayaati rabbihim yukminoon wallazhinahum bi rabbihim la yushrikoon Oni koji izbaya ziha' ziha' ziha' ziha' i oni koji je u dokade gospodarstvoga vjeruju i oni koji drugi gospodarstvo gospodarstvome ravni ne smatrali. Komentar ovog poglavlja uh, u naslaju došao men haqaka tevhide dehele dženebi gajri hisab ona ko ostvari tevhid uči će u, u dženebi bez polaganja računa. Uh, Ode uh, ostvarenje tevhida, misli se pod ostvarenjem tevhida da osoba uh, bude čista od svih vidova širka. Znači, ta svijetu ominčavaj bi širk. Da bude, znači, osoba čista od svih vidova širka, od novotarija i velikih grija. Znači, da bi ostvarila tevhid, mora bi čistat ovih stvari. E, pardon, ne velikih nego uopšte grija. I velikih i malih. Znači, osoba koja, za koju se kaže može da ostvarila tevhid, znači, ona koja pri sebi nema ni veliki, ni mali širk, Neči, ne radi novotarije i čista je od velikih i malih grija. I ovo poglavlj stvari govori o, o tome što će doći postoji hadis, duži hadis, o ulasku skupine iz ovog umeta koja će ući u džene bez polaganja računa. A onda je nave ovdje dva ajeta, dva ajeta kao uvod u tu tematiku, kao ovaj ajet Ina Ibrahima Kana umme, Zaista Ibrahim bio umet. Uh, prijevod precizniji, najprecizniji bio u stvari umet, misli za kudve, uzor. A imamo i druga značina koja je prezjelazi iz toga. Umet, kod nas znači skupina ljudi, je tako? Umet je grupa ljudi, žemate umine nas. Uh, a onda naravno iz ovog prezjelaze, ako je Ibrahim bio umet, to znači bio na stepen umet, kao umet. Odnosno da jedna osoba može biti umeta. Jedna osoba koja je na haku, na istini može biti umeta. Ja slijedi hak i istinu i poznate su riječi nama. Dobro poznate riječ. Od kojeg? Ta bi Ina koji rekao. Šta je rekao? Riječ u kontekstu toga da čovjek može biti na istinu pa makar bio sam. Koje riječi rekao? na istinu. Jeste Al jemaat men vaa faqal haq Jemaat je ona Ko se složi sa istinu Poj potrefi istinu Pa makar bio sam K'o je rekao te riječi? Jel asab tabi'in? Nije Dobro Provjerite to Znači ajet, u ajetu je spomenuto da je Ibrahim bio ummet. Nači opisan je ovdje Ibrahim sa nekoliko osobina. Ummet, qanit, hanif, u ovom vjekom je četiri osobi da je spomenuto. I znači ovo je vrh, vrh ostvarenja tevhída. I nema sumnje da je poznato da je Ibrahim Aleyhisselam, znači kad se spominje, da, je, da se spominje u kontekstu monoteizma. Znači kad se spominje riječ monoteizam, znači ispunjavanje Tevhida u najboljem i naj, najizvršenijem obliku, prvo ime koje se veže za, za to je Ibrahim Aleyhisselam i ovdje znači opisao te četiri osobine prva stvar da je bio umet umet znači da je bio umet znači kudve, da je bio uzor da je bio imam, predvodnik i da je bio muallim nehajru da je bio onaj koji počavao hajru jednoj, drugoj, trećoj spominu spominje se u, u tefsirima da, zašto je iz kog razloga on bio i uzor i imam i onaj koji, koji počavao hajru zato zbog toga što je upotpunio teuhid, odnosno došao na stepen imameta, a stepen imameta je opisan sa dvije osobine. Da bi neko došao na stepen imameta, treba potpuniti po kuranskom najetu dvije osobine, a, a to je da, da, da se ukrasi sa saburom i jakinom. Znači, doći na stepen sabura i jakina, to su očenjaci spominjali, a to se vraća u stvari Da bi, stekalo, da bi stekla osoba i mamet fi di znači predvodnik što bude uzor predvodnik u, u vjeri <tuh> a tu se vrača na, na Kur'anskoj suri secdah <tuh> vaj'alna minhum a'imma učinli smo od njih imame predvodnike jehduna <tuh> bi emrina upoćivali su sa sa našom amrom našom naredbom našom uputom Lemma saberu. Znači, šta se pojačnjava, što su bilo nimam, pojačnjenje, šta je to dovolilo na stepeni mameta, kaže Lema saberu okranu bi jatina i okinun. Zbog toga, kaže Lema saberu, znači, saborao se na čemu? Na haku, na istini. Da je is sprovedu, na, na ezijetu koju su podnosili od, od, od, odnošalašane odre, odredi od iskušenja i na sproveženju, znači, naredbi, ostavljanju harama, dostavljanju istini sabor na tome treba i kaži uh, u, u okranu bi ajati na Jokinun i u naše uh, ajete ajete misli si ono što je objaljeno i ajete ono što ukazuje na postavljanje Alagelešanu a Jokinun znači bilo su čvrsto ubijeđeni, nema nikakve delime oko toga i ustrajnost, znači kada osoba ustraje na ove dvije stvari znači dostigne ima, a, stepen imameta u vjeri A vjerovatno bi mnogi imao od nas, kad bi neko pitao kako čovjek postane imam u pa treba ovo, ono, tako mi bi, mi bi, palobna, mnogo, razno razne stvari na pamet, od ovog, od onog, međutim, nije tu spomenuto. a znači čovjek može biti ogromnog znanja, a ne, nije imam u vjeru. Ili čovjek ne mora imati ogromno znanje, posebno, a može biti imam u vjeru. Druga stvar koju je spomenuta za Ibrahima, kan ten. Kunut, znači ispravljeno, u ovom kontekstu da se ovdje misli na devamu ta, da je, da je znači, devamu ta, to znači e, da je konstantno bio na ibadetu, pokornosti, klanjao, znači to da, da klanja na kijamu, na ruku, na tako itd. E, devamu ta, odnosno, odnosno da je, znači, u, da je konstantno u ibadetu. Znači, spominje Kur'anska, ajte ko spominja trič, e, kunut ili kanit, Znači, Allah bio kaniv, ka ovdje je prevedeno, u kojem kontekstu? Pokoran Allah, pa jest. Jedno značenje. Hanifen, ovo je ovo treća osobina, da je bio Hanif. Ali znači da je ova vjera Hanefije. Nije Hanefijskog mezeba, nego Hanefije, znači na tevhidu. <clears throat> Hanif usvari znači uh, arapski jeziko uh, mail naginjanje. A u ovom kontekstu Hanif znači uh, naginjanje uh, od širka prema tawhid odnosno ikbalu Allahu i aradu an kulli masiva, znači skretanje od bilo čega mima Lašanu i okretnutost prema Allah dželešanu. Znači usvari kod nas pred ona te iznačiste. Hanife znači biti uh, uh, pravi uh, uh, jednobožac. Četira stvar koja je spominjata o velim ijeku, min je od muširiki, je nije bio od mušrika, <hým> zbog njegovog naroda, njegove iskrenosti, i e, njegove potpune iskrenosti, sitka i e, udaljenosti od širka velikog i malog, e, naravno da je bio, da, da je bio daleko od toga da bude opisan kao mušrik kada <hým> je kao nelekom usvetom Hasanov i Ibrahima, u velim i nemeahona, poznati dugi ajet, <hým> u kojemu opisano uh, stanje uh, stanje Ibrahima a.s. u Suni Ibu Mtehane uh, vi imate divan primjer u Ibrahima, onu koji su bilo sa njim, pa, pa su spomenuti ti detalje <clears throat> a sad ovdje znači posljedno, da po pitanju ovdje ovdje riječi inne Ibrahime kane umme kaže Audor Rahman Ali Šeh uh, kaži uh, ovaj ajet nam govori kaži, uh, Allah je što nam kaži od Gajana s nečim kaže Liella jestouhish saaliku tariq mi qillati saalikin kaže da ne bi ona koji ide putem tevhida stvarivanju tevhida da se ne bi da osjetio da je sam da je usamljen zbog zbog znači malo ljudi oni koji slede pravi put ako je ako se za Ibrahim ali zelen kaže da je bio umet, On jedan, a da je bio umet, što znači da svako od nas, da mu to govori, da svako od nas znači ne treba da se osjeća usamljenim zbog malo ljudi koji slijedi ovaj put. Naravno, ova nas stvarno, ne u, u drugu obmanu, a ovo u koju upada oni koji pretjeruju u tekfiru, poviše neke stvari se pokontaju. I kontaj što je njih manje, jer po tekviri sve ostali, što je njih manje da su više, da je to veći znak da su na haku na istini. Znači, obmana može doći sa ovej strani. A kako mi znamo ko je na haku na istini, znamo na osnovu toga kada razumijevanje tevhida ili ovih tema osjetljivih širka tekvira vratimo na najučeniji u ovom umetu, a ne ono što se dešava kod njih da taj najosjetljivija pitanja da uzimaju i uče vjeru po tim pitanjima od ljudi koji su nepoznati poznanju. I da su na slučaj kao na njihova devijacije u tomačenju tih pitanja. Qanitadillah <gled> da bio pokor Allahu i Ashanu. Uh, ovo navodi Abraham, ali šejh znači bio pokor Allahu i kaže a ne kraljevima niti onima kaže koji trguju sa vjerom. Hanifen, kare la jemilu jemine volaši male, nije skreteo ni lijevo desno, nije se prilagođavao, danas svako sutra onako, kare ke, kefi'alil ulemail meftunin, kare poput postupaka uleme meftuna, znači oni koji su upali u fitnu, čega fitnu, položaja, dunjaluka, filozofiranja, pametovanja itd. Osurići njegove, znači, ja sam, sam prevedim. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ kaže nije bio od mušrika kaže خلاف لمن كثار سواد kaže suprotno na čemu je većina, noštvo ljudi وَزَعْمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ i koji ga je tvrdi da je od muslimana, a u čini širk zbog njegov nepoznavanja širka sljedeći ajed E, cilj je bilo u tom ajetu da se navede i tako u, u nekim primjercima knjige tavhida da se spomni riječi walladina hum bi rabbihim la yushrikun. Anao 2 pri to najet. Pač ovaj zadnji dio, treći dio. I oni koji drugije gospodarstvo ne ravnim ravnim ne smatraju. To je argument dokaz u, ovu, u kontekstu ovog poglavlja koji su ostvaruje tauhid. A u stvari uh, taj ajet taj ajet u stvari znači uh, da Allah šanu stvaru u ovim pretodnim ajetima opisuje mu'mine sabeqin znači oni koji su prednjačili uh, sa dobrim dijelima uh, koji, su, uh, koji će ući u dženet i koji pohvalio se određenim svojstvima uh, najbitnije svojstvo koji su opisani ti ljudi budući dženetlije anhum birabbihim la yushrikun dawana la shanu chi shirk u ibadetima. i zato kaže ibn kacer u tafsiru ovog ayata walladina hum birabbihim la yushrikun ka je la ya'buduna ne, ne, ne obožavaju sa allahom neku drugu mi smo ovo naglašavali gulili, znači stalno konstantno da širk se ne dešava osim uz priznavanja allah za boga pa se uporedo u uh, vjerova u vjerovanje allah dželal šanuhu upućuje ibadet nekome mimo njega to je širk a negiranje Allah džeshoanu da postoji uopšte znači to je kufr to je ateizam kaže blketi beli u ehdu unahu uh, wa ya'lamun kaže negog negoga izdvajaju ibadetu ispoljavaju mu čistim monoteizam wa ya'lamuna i znaju anahu la ilaha illa allah kada znaju da nema drugog boga osim Allaha istinskog uh, da je on jedan Ahmed da je on ona jedan jedini e, kome e, prema kome svi teže i usmjeravaju se i od koga svi traži lam je tahez wa ahibatan wala waladan wala anhu wa anhu la nije uzeo ni ni svo, ni da družicu ni da ženu ni da niti ima dijete niti ima njemu iko sličan to je značenje ovog a onda nam dolazi ovde ovaj dugi hadis jako bitan hadis jako biti hadis od Husajna ibn e, o, o, od Rahmana se prenosi od Husajna ibn od se prenosi taj hadis i hadis ima e, zaista o, e, traži traži da se uzme malo više nefesa daha da bi se komentarcao so što ima jedno vrlo bitno meselo vrlo bitno meselo a to je to je ono traženja učenja ruke i tako dalje je jel to onaj ko traži da vam su uči ruke, da ga to sprečava da bude među, onih, među onima koji će ući u džene bez polagara, čuna i tako dalje, ima dosta time sela, pa ćemo ovaj put, ovaj put ćemo, znači, uh, pošto je hadis uči, dovoljno će da, biti da ga pročitamo, a onda ćemo, uh, sljedeći put samo krenuti direkt u, u komentar tog hadisa. <clears throat> pa buram. Kada tu saj da je rekao, Bio sam kod Seida, Ibn Dubeira, kada je rekao Ko je od vas vidio zvijezu koja je sinoć pala? Ja, odgovorio sam, a zatim sam nastavio Ja nisam bio na namazu, bila me zmija je ujela Šta si uradio? Upitao je Proučio sam ruk, odgovorio sam Šta te nato navelo Upitao je Adijs koji nam je pripovijedao Šabni Odgovorio sam Šta vam je pripovijedao? Upitao je nam je od Burejda, Ibn Isayba, da je on rekao Nema ruke osim za urok ili groznicu. Dobro je uradio onaj ko se država onoga što je čuo, rekao. Međutim, prišao nam je Ibn Abbas, prenosioći od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, da rekao. Predočeni su mi prijašnji narod, Vidio sam vjerovjesnika, a s njim bila grupa i vjerovjesnika s kojim bi čovjek ili dva i vjerovjesnika s kojim nije bio nikom. Tada mi je pokazana velika masa ljudi. Pomislio sam da je to moj umet, rečeno mi je. Ovo je Musa i njegov narod, nego pogledaj ka horizontu. Pogledao sam i vidio velikog crnovog, rečeno mi je. Ono je tvoj umet, a s njima je 70.000 onih koji će dana 12.000 laga računa i bez kaznje. Zatim je ustao i ušao u svoju kuću. Svijet je o tome počeo pričati. Neki su rekli, možda su to oni koji su se družili sa vallim poslanikom. Drugi su rekli, možda su to oni koji su se rodili u Islamu i Allahu ništa prodozivali. Ispomenuli su drugije stvari. Potom je izvršao Allah poslanik s.a.v. i rekao, o čemu raspravljati? Oni su ga obavijestili, a zatim je on rekao, to su oni koji su kokoji nisu tražali da im se odučava uči ruke, niti su pržali vrući metalom rane, niti su vjerovali u loše predzake. Oni se na sluge gospodara osladao. Tada je u kašinu mihsan ustao i rekao, Dovi Allah da ja budem od njih, ti si od njih rekao. Potom je ustao drugi čovjek i rekao Dovijal lahve da me učini jednim odim. Pretekalo te u tom je ukaša, dovolj. <tose> znači, hadis bježbi Buharija i muslim i hadis govori o toj, o toj o krupnoj meseli. Odnosno, ovaj hadis govori o o ulazku u dženet bez polaganja računa, kako je i naslonjeno poglavnje ovo da onaj kostvari tevihid uči u dženet bez polaganja računa Znači da Hadis ima dosta drugih pitanja koji zaslužuju da se na njima zadrži. I pogotovo da se obradi razilaženje učenjaka oko toga, oko razumijevanja da li se ovdje misli na ono koji traži da uči ruku nešto drugo, jer rijetko ko o tome da govori i da je govori, odnosno uglavnom studenti daje ilm koji uče od šehova selefijski naginju na stavu, prenose od Ibn Temije, Ibn Kaima i od e, savremeni selefijske uleme, taj je jedan stav po pitanju razumijevanja ovog hadisa, dok imamo sa druge strane učenjake, muhadise koji su ovom komentaru ovog hadisa govori o, znači, i prije Ibn Temije, Ibn Kaima ima e, drugačije tumačenje ovo poimanje, traženja učenje ruke i druge stvari koje spomente. I zato je bitno da se ovdje malo detaljnije obradi kako se ta, jel, kako se u najmanju ruku znalo da oko toga ima, oko tomače i razumivanja toga ima razilaženje. Pa zato ćemo ovaj, odgoditi komentar o gadisar, traži, traži duže vreme da se komentarče i za sljedeći put. Subanika Allahume vebihamdika, aškadu en lajlanta, sa kvrkava, tubu i leke. Andalu sam. Andalu sam. Andalu